tan kokunatte Fins demà! Exacte. Això ja ho ha resolt el comitè. Ara el projecte depèn dels resultats de la teva feina. L'equipatge va sortir ahir de Sasebo i ara és a l'Oceà Pacífic. És un helicòpter del tipus 1055D. Sort que he aprofitat l'ocasió, perquè em sembla que mai més a la vida no tindré cap altra oportunitat d'anar en un aparell d'aquests. Oi, Shinji? Què? He pensat que es fa molt feixú que està cada dia en aquesta ciutat. Per això, aprofitant que és diumenge, us he convidat perquè m'acompanyeu. Què? Llavors, és veritat que avui puc sortir amb vostè, senyoreta Misato? Miri, he comprat aquesta gorra expressament per avui, senyoreta Misato! I a on anem? Passarem una estona en un vaixell de luxe navegant pel Pacífic. Ostres! Un, dos, tres, quatre, cim portaavions i quatre cuirassats! És una flota enorme! És bo tenir un bon amic, oi? Aquest és el vaixell de luxe? És de molta categoria. És el portaavions oficial de l'ONU. És l'ouba de Rainbow! Que gran que és! No entenc com encara pot ser un vaixell tan vell com aquest. I ara? Abans de que passés el gran impacte i era un dels millors. Vaja, quina visita més inoportuna. Segur que vénen a veure a la joguina égua ser amable. Oh són increïbles. són increïbles! Són increïbles! Són increïbles, Són increïbles! Són increïbles, és massa. Estic tan emocionat que m'agafen ganes de plorar.! No m'ho crec, no m'ho crec, no m'ho crec, és fantàstic! Ei, ostres! esperem, m'esperem! Pare! Vols parar? Hola, Misato! Què? Com estàs? Doncs, Més o menys bé i tu has crescut molt, oi? Sí? Però què et pensava si ja sóc tota una dona? Eh? Aquesta noia és la pilota escollida per Evangelion número 2. És la noia número 2. Es diu Sorio Ascalanga. Aska visita al Japó. Uh, què fas? Tu mereixes. És com pagar una recompensa. Aleshores, mira la teva recompensa, noia! Desbargonyit! Ah! Uh. I on és el famós nen número 3? No em diguis que és aquest burro. No, aquest no. És aquest... Hmm. No és gens especial. Baja, vaja. Al principi em pensava que vostè era una instructora d'escoltes, però ja veig que tot ha estat una equivocació per part meva. Gràcies per ser tan amable i comprensiu, capità. Oh, no es mereixen. Gràcies a vostè tenim l'oportunitat que ens visitin nens. Feia temps que no passava. També li agreixo la seva col·laboració en el transport de l'Eva número 2. Aquí diu que cal fer per connectar la font d'energia elèctrica d'emergència. Mm. Encara no hem rebut cap petició que ens indiqui que s'hagi de moure aquella nina aquí, enmig del mar. Espero que comprengui que les instruccions són només com a prevenció en cas d'emergència. I vostè entengui que som nosaltres la flota de l'oceà pacífic els qui l'estem escurtant. Des de quan l'armada de l'ONU ha de fer d'agència de servei a domicili... Oh, recordo que va ser poc després de formar-se l'organització. És massa guàrdia per portar una joguina i han destinat tots els vaixells de la flota del Pacífic. Si tenim en compte la importància de l'EVA, encara no n'hi ha pas prou. De manera que signi aquest paper, si plau. No encara. Nosaltres ara som responsables de l'EVA número 2 i el seu pilot. I estem a les ordres del NERF número 3 d'Alemanya. No reconec cap altra autoritat. Llavors, quan ens donarà l'EVA? Després de desembarcar a Shin Yokosuka. Tot el que hi ha sobre el mar és sota la nostra jurisdicció. Espero que obeireu les nostres ordres. Molt bé, capità, però tot i així, pensi que en cas d'emergència tinc el dret d'assumir el comandament de l'operació, entesos? Que valenta que és! S'assembla a la senyoreta Litsuko. Eh? Senyor Kaji! Hola. Eh? Senyor Kaji, em penso que no l'he convidat aquí al pont de comandament. Ei, perdoni'm. Aleshores, ens n'anem. En Els confio al el transport no de és increïble! Merda, i diuen que aquests nanos salvaran el món. Els temps han canviat, Capita. Sembla que el Parlament també confia en el robot que te n'exporten. Confia en una joguina, doncs! Quina bestiesa! En lloc de gastar-se els diners en aquesta andròmina, ens els podria donar a nosaltres. Es pot saber què estàs fent aquí? M'han fet venir des d'Alemanya eh, per tenir cura de l'Eva. No m'ho esperava. Encara que era un fet prou previsible. Ha estat sense voler! Què si el gel de esfongués... Que surts amb algú especial? O què? No n'has de fer res si surto amb algú. Caram! Quina fredor! Hm. Ets tu el que viu amb la Katsuragi, oi? Uh, sí. I què? Encara es belluga tant mentre dorm? Uh. Ai, ai, ai. O sigui que sí, oi, Shinji i Kali? Ah, uh, sí. Uh, co com és que vostè sap com m'ho dic? I és clar que ho sé. Ets el tercer nen que ha conduït l'Eva en una batalla real, sense tenir gens d'experiència. Ara ets molt famós arreu del món. Uh, no n'hi ha per tant. Va ser una casualitat. La casualitat només és sort. Tu, en canvi, tens capacitat. Bé, i ja ens veurem després. Sí. No pot ser. És un mal son. Què t'ha semblat en Shinji Ikari? És un noi avorrit. No vull ni pensar que un noi tan vulgar és el tercer seleccionat. Sí, però en la seva primera batalla va aconseguir un 40% de sincronització. De debò? A propòsit, no m'ha fet gens de gràcia el capità. És una persona molt orgullosa. És per això que ens tracta amb tanta ironia. En canvi, el senyor Kaji és simpàtic i divertit. Sí, però trobo que també li agrada fer l'asa. Nen número 3! Eh? Vull que vinguis amb mi! No sabia que la màquina número 2 era de color vermell. No és diferent només pel color. Mira, la màquina 0 i la màquina número 1 són prototipos i estan a prova. Això vol dir que no estan desenvolupades del tot. És per això que tu, tot i que no tens cap experiència, t'hi has pogut sincronitzar també. Però Aquesta màquina número 2 és diferent. És la primera dissenyada per fer batalles reals. És l'autèntica Evangelion. És el model oficial. Uh, uh, Què passa? On és de xoc submarines? Hi ha hagut una explosió. Uh, Guaita! Pot ser... un apòstol. Allò? Ho dius de debò? Què podem fer? Vol més que tornem allà on hi ha la Misato. Hmm. Quina oportunitat. Tots els vaixells, manteniu entre vosaltres una distància prudencial. Informeu-nos de la situació. Si no contesta. Taitanis i Andrònia no poden confirmar l'objecte. Es pot saber què està passant? Hola, sóc del NERF. Volen que els doni informació sobre l'enemic i les mesures que han de prendre per enfrontar-s'hi? Estem a punt de disparar. No està permès l'accés als visitants. A mi em sembla que això pot ser que sigui l'atac d'un apòstol. Heu d'interceptar l'enemic. No li faran res. No, amb aquest nivell d'atac no hi ha manera de destruir el Camp Tea. Per què apareix una ppostostolada? Per la màquina número dos? Ei, on em portes? Esperem un moment aquí. Ostres quina noia? Ah! No miris, poca vergonya, en sap creu. Per què els nois heu de ser tots tan burros i tan versd. Sense l'Iva no es pot guanyar. Eh? Vinga, anem-se'n! No em sents? He dit que vinguis! Escolta, per què l'he de portar aquest vestit especial? Que n'ets d'estúpid! És clar com l'aigua! El matarem amb la màquina número dos! Què dius? Tens permís de la senyoreta Misato? Li demanarem després que hagin vençut. Som-hi! Ara et demostraré la meva tècnica genial de conducció en directe. Què? Però sobretot no em destorbis, eh? És estrany. Sembla que estigui buscant alguna cosa. L'atac d'un apòstol en aquesta situació no té res a veure amb el que vostè m'ha explicat. Per això tens la màquina número dos i un pilot de recanvi, també. Si no hi ha altre remei mira de fugir encara que ho hagis de fer tot sol. Això ja ho sé. L'hací fúilung, angfang de begungung, angfang desnerven Auslesses auslöses von linkscleigung, singlung start. I surt error. Què ha passat? Interferències de pensament. T'he dit que no em destorbis. Què vols dir? Doncs que estàs pensant en japonès i a dins d'aquesta màquina has de pensar en alemany. Bé, d'acord. Hagen-Dazs. Tanoka! Molt bé. Para de canviar d'idioma. L'idioma bàsic és el japonès. Evangelion, número 2 endavant! Informació des de l'Ocelo. L'eva número dos està funcionant. Què? Ben fet, Aska! l'activitat. Deixa-la en posició normal. No, no hi ha problema, Aska! Endavant! A oh. la boca! Eh. L'Eva i el seu pilot estan sota el nostre control. Obeïu les meves ordres! En un cas d'emergència com aquest, podem prendre la iniciativa, capità! Eh. No hi haurà problemes. La màquina 2 va equipada amb material de classe B, eh? Eh? Si callem el estarem en perill. No hi caurem pas. Tu també hi ets, oi, Xinger? Són dues criatures. Ho podem provar. Endavant, Aska! aquí Som i doncs Un Allà! Ens queden 58 segons. Ja ho sé, Misato! Prepara la font d'energia elèctrica exterior de la coberta. Entntesos. Què diu que vol fer? I ara saltarem. Saltaí! d'energia elèctrica ja està a punt. Conexió del reactor finalitzada. Adecueu la pista de coberta. La vallesta per aterrar al portaavions. Preneu posició de contraatac. No pot ser. Eva, no mangos a oh! S'han perdut molts avions que s'acosta el portaavions de gran velocitat. En direcció a les naus segons el rellotge. Canvieu la el font d'energia exterior. Canvi acabat! Però no tenim armes. Amb un ganivet ja n'hi haurà prou. És molt gros. Així és tant com me l'imaginava. Què pensa fer? La millor manera de matar un apòstol és enfrontant-hi cosa fòssima. Molt ben fet, Aska! Però què diu ara? La pista de coberta està de cap per avall. Oh! Oh! Oh! Oh! Ha caigut al mar. No pots enfrontar-te a l'apòstol sota l'aigua amb un armament de classe B. Això no podrem saber del cert fins que no ho provem. Oh, M'ha guanyat els avions! Quina llargada té el cable! 1.200 metres! Què farà ara? Ens en sortirem! S'està acabant el cable! Compte amb l'estramada! Merda! L'Eva, porto l'objecte! Caram! És el IH-38! Eh, Katsuragi! Fagi. Haig de fer un encàrrec molt urgent. O sigui que Me'n vaig. Anem. Bé, adéu, oficial primera Katsuragi. Ha mm. fugit. Mm. L'objecte torna a acostar-se a l'Eva. Torna a venir. Bé. Aquesta vegada el liquidaré. Què passa? L'Eva no es mou! És material de classe B. I ara què farem? I ara què farem? No tens iniciativa, ets el 3, no? S'acosta. <totipat> Amb la boca? I és un apòstol. No! L'Eva número 2 ha a l'interior del cos de l'objectiu. Això vol dir que se l'ha menjat, oi? És com si estigués pescant. Pescant? I clar, pescant! Ja veig que tornem a tenir problemes. Calla't una vegada! I surt del ah. davant! Hem de fer alguna cosa perquè ens deixi anar. Em que passi El que passi no l'aventoneu! Què? Capità! Què vol? Sisplau, necessito que em doni un cop de mà. Que els dos cuirassats que no s'han fet malbé facin trets a boca de canó? Exacte! Preparem una trampa a l'objecte. Farem veure que els dos cuirassats s'enfonsen per allà on hem deixat anar el cable umbilical. Mentrestant, l'Eva 2 mirarà d'obrir la boca a l'objecte. Llavors, els cuirassats s'hi ficaran a dins i els farem explotar. I, mentrestant, el portaavions principal també bombardejarà l'objecte. Segur que els farem miques. És una bestiesa! Segurament és una bestiesa, però diria que no és impossible. Entesos. A tot el personal, ordre d'evacuació dels cuirassats. Que les fregates rescatin els nòfrecs immediatament. Però com podem ajudar l'Eva? no l'Eva no s'amoïni, els pilots saben el que es fan. Ei, quiet! Tu no pots portar la màquina no sense el meu permís! Shinji i Aska, heu entès l'estratègia, oi? Farem els impossibles! No sé què ho fareu! Vàlvules dels cuirassats obertes. Enfonsament cap al punt Z. D'acord. Enrotlleu el cable! La teva puja. Fa tantes segons per tocar l'objecte. I quan penses sortir del davant? Vés-te'n d'aquí! Hem d'aconseguir que obri ben aviat la boca, si no ens matarà. 60 segons perquè hi hagi contacte. Com està la boca? Encara està tancada. Els cuidesats es van enfonsant cap a l'objecte. L'Eva continua ascendint 50 segons pel contacte. No podrem! Ja no tenim temps! L'objecte ha passat per sota la quilla del Tempest. No hi serà temps! Afanyeu-vos! No pensis en coses negatives. eh? Doncs en què? Passi el que passi. d'estar molt concentrats. Ja ho sé. pel contacte 15 segons pel contacte obra dobra dobra dobra Shin Yokosuka, antiga Odawara. Mare meva, com ha quedat? S'havia d'haver previst una batalla submarina. No pot ser també en rumies? I per què no? Tot i que hem obtingut una dada valuosa. Ja ho sé. Mm? Misato, què? Sí, és realment valuosa. Porta. Ostres, pobre noi! Han fet la millor marca de sincronització. Només ha durat 7 segons, ha estat per simple casualitat. Ei, on és el senyor Kaji? S'ha escapat davant nostra. ara segurament ja és a la central. És un imbècil! Vaja, vaja, ha estat una travessa amb vaixell plena d'incidents. I això no ha estat la causa, oi? S'ha acabat de restaurar fins a un cert nivell. Ara es comença a endurir amb becalita rígida, però segurament és viu. És la clau del projecte per complementar els humans, oi? Exacte. És l'Adam, el primer home. Eh, eh, eh. Ja sé que era una noia molt bonica, però tenia molt mal geni. No trabes? Sort que nosaltres dos no l'haurem de tornar a veure més. Tu no tens tanta sort, oi? Eh, Xingí, és la teva companya de la feina. Et planyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Hola a tothom, em dic sòrio, Aska? L'Anglert でバラバラのアスカと新司は師に古典牌に乗されてしまう。みさとは 2人 の完璧なユニゾンを目指し、一計を講じた。次回、瞬間、心、鏡手。この次も